Hej Och välkomna till ännu ett avsnitt av Succépodden Fyrkantiga ögon mm -hmm. Öga Ögon <skratt> Jag börjar bra det här Välkommen till Fyrkantiga ögon Joel har fått en benmärgstransplantation Och det blev en liten skada Så att han kan inte uttala o i ögon <skratt> Nej, så kan du gå ibland Ja hur är det med dig då? Bra Jävligt bra <laughs> Vad att <oväntat> Höll <laughs> jag på att säga Det var ju bra Men jag trodde du skulle säga att du hade haft mycket att göra Det var därför jag blev så Ja men det är därför det känns bra det är, ja. Man har blivit klar med grejer nu Det är ju, mm. som, det är ju svinaktigt gött faktiskt ja. Betyg som är satta Och så vidare Inte alla men om. Vad ska man säga kan man säga att det är de viktigaste. På ett sätt så är de. Det så, ja. Ja. Det var därför vi inte spelade in igår. För när jag kom hem igår så var jag ett vandrande lik. Jag kunde inte resa mig upp när jag väl hade kommit till soffan när jag kom hem. Ja, för fan. Ja, men då är det bra att vi kunde göra idag. För då han jag ju nämligen köra lite äh, Diablo 4 i early access också. Mm. Äh, som det fick bli till slut ändå. Det krävs ju inte den billigaste Utgåvan då utan en som är Lite dyrare men det fick mm. det vara värt um, Så det har jag gjort nu här efter jobbet Idag en liten stund Vad är dina första intryck då Vi kan väl lika gärna bara dra igång det. Uh, na, så Första intryck är att um, Jag beställ bestämde ju mig i alla fall att det fick bli en uh, Barbarian mm. uh, Och en uh, Bleed Build Mm. Vilket innebär att man ska använda attacker och vapen som då eh, gör att eh, fienderna, fienderna börjar att blöda. Att de förlorar, oh, de förlorar hälsa över tid, så att säga. Mm. Och så det är inte då, som i Elden Ring att det är, du bygger upp en blidmätare till så bara smack liksom tar äh, en massa liv. Äh, det finns en attack som jag inte har låst upp än som går till så här att... Eh, Um, om jag slår på en fiende med mina vanliga attacker så att säga, så mm. kan jag se att um, nu blöder han, nu kommer han att blöda ut hela sitt liv över tid mm. uh, Men om jag kör min specialattack som heter Rapture tror jag då um, får jag ner hela den mätaren på en gång Okej. Okay. Um, så inte riktigt som Elden Ring ändå men uh, ja, något liknande men då skulle man till exempel kunna göra så att om man eh, möter en elitfiende så kan man ju se till att slå på hand mycket med sina vanliga attacker och lämna de här lite enklare fienderna eh, orörda i början. Och sen ser man till att han får mycket bleed och sen använder man sin rapture. liksom Och eh, slår ner dem på det sättet. Nu har inte jag låst upp den än. Jag är level 16 och jag tror jag behöver upp till 20 någonting innan jag kan göra det. Um. Och var det var faktiskt så att jag När jag satte mig ner och började här nu efter jobbet Så tyckte jag att det var ganska svårt Jag valde att spela på veteran För att jag tänkte att det går lite snabbare att lävla Det går lite snabbare att få upp guld Och sånt där mm. till exempel eh, Dog några gånger i början Men det var nog allra allra mest För att jag Inte hade lärt mig hur skillsen fungerar Riktigt mm. Så okay. det var en liten sån inledningskurv man så här, aha det är så här jag måste tänka Och då har det gått mycket mycket bättre Um, men jag känner ju så här att Ganska lurigt ibland alltså, Nu är jag ju ingen superspelare När det kommer till Diablo Många har ju tyckt att det är väldigt, väldigt lätt Särskilt om man väljer ja, Någon annan än Barbarian Som är väldigt, väldigt stark I de senare Jag Och mm. säga att uh, många av de andra Blir starka väldigt, väldigt tidigt Mm. Medan uh, man kanske måste ha den här uh, rapture först då, innan barbarian är riktigt, riktigt vass. Um, så det är lite olika. Nu jag, så nu har jag kört... Kanske skulle jag säga 60-70 procent på akt ett kanske, något sånt. Uh, och det är väl fem akter, om jag inte minns helt fel. Uh, ganska rolig karta, ser annorlunda ut. Um, kommer ju helt uppenbarligen vara så naturligtvis eftersom det är eh, Diablo-spel vi pratar om så kommer du kunna säga igen nej, eh, det är ju det här lotandet som det bygger på, det märks ju nu att den här main questen eller kampanjen som den kallas ska man ju bara ta sig igenom sen är det ju eh, spelet börjar sen man kan låsa upp Nightma Nightmare och Nightmare Dungeons och hela det där mm. eh, och det är väl då det börjar nästan och så, så kändes det lite med trean också Mainquesten mm. var jävligt trevlig Att köra igenom Och eh, kör du solo Och kör eh, Mainquest i två, det, det tar ganska många timmar mm. Och då kan du köra normal Men om du ska kunna fortsätta på Nightmare Så måste du ha typ den bästa gearen du kan få i normal Och sen fortsätta på Nightmare När du är klar med Nightmare Så kan du ändå levla rätt saftigt Och få rätt bra gear Och sen mm. måste du ha en ändå rätt bra karaktär för att ens klara dig i hell överhuvudtaget. Ja, just det. Men trian var ju mer att du kunde liksom köra igenom spelet. Det var ju rätt casual, tyckte jag i alla fall, på Playstation mm. 4. Ja, ja, absolut. Det håller jag med. Jag som bara Och tog mig igenom... Sen. Mm, jag som bara tog mig igenom kampanjen en gång valde ju lättast för jag tänkte ja, det här, jag får ju köra igenom det en gång. Och då tyckte jag att det gick smidigt faktiskt. Det var mm. inga större problem så sett. Men jag är ju högst medveten om Att det inte är så Det är meningen att det spelet ska spelas liksom. Det förstår jag ju Men det... Sen gillade mm. jag ju trean Att du kunde byta svårighetsgrad Egentligen när som helst Vissa svårighetsgrader kunde du bara låsa upp Om du klarade spelet mm. I det här så är det ju Nu minns jag inte Adventure heter första Adventure och Veteran är, Finns från början I det här Sen när du har klarat spelet så låser du upp en Om jag har fattat rätt nu Jag har inte läst på så bra Då låser du upp någon form av dungeon Där du får en symbol Och då ska du gå med den till en staty Och då kan du låsa upp Nightmare Okej okay. Av mm. någon jävla anledning blev jag mer sugen på spelare nu. Jag vet inte varför ja. Det är klart att du blir, det är det som är meningen här nu Jag ska ju få dig att kanske börja så smått här framåt Slutet på din semester kanske Jag vet att du har lite annat och lira klart först Det så. kommer nog bli eh, säkert i början också Men... Eh. Mm. Uh, ja, men alltså någonting som jag gillar uh, Låt säga att man har klarat kampanjen en gång Och nu får du rätta mig om uh, Eller säga hur det har varit tidigare Du kanske lite, um, har lite mer koll så på ettan, tvåan Framförallt mm. kanske Har man klarat kampanjen en gång Och startar en ny gubbe Så kan man välja om man vill ha kampanjen avklarad eller inte Du behöver alltså inte spela igenom den en gång till Med den nya gubben Utan kan börja levla direkt det, kunde, det kan du inte på någon av de tidigare. Nej, eh, så det trodde inte jag heller. Men så funkar det i det här i alla fall. Det är ju mm. så jävla mycket goare för det var ju det segaste av mm. allt när man har en bra gubbe men man inser att nej, fan, jag måste ha en Sorceress jag kan göra Magic Find-grejer med. Och då är mm. man ju tvungen att hitta någon som kunde boosta en Sorceress. I alla fall i mm. Diablo 2. Diablo 3 det kanske har uppdaterats eh, sen jag körde det sist man kan göra så. Men när jag körde det så kunde man inte göra det. Tror jag i alla fall. Mm, och eh, jag gjorde ju så att eh, servlarna gick ju live här nu sent natten. Då gjorde jag faktiskt så att jag skapade min gubbe direkt när servrarna öppnade och tänkte så här, ja, hur blir det här nu då? Okej, okay, det är visserligen bara early access, men kommer de här servrarna att paya? Och, och eh, tror jag det Nej, det, det gick alldeles utmärkt. Det var 30 sekunder in och skapa gubben, väljer ett namn till den Och sen gav jag mig direkt då Men sen så gick jag upp lite tidigare Och körde prologen innan jag åkte till jobbet I morse, det kan mm. jag säga, det känner jag väl av lite Nu Jag är ganska seg faktiskt Jag typ varit uppe sedan halv sex så det, uh, Men det var det värt ändå att, att komma igång Det var lite mysigt faktiskt uh, Och att jag ville testa hur är servrarna nu Amerikanerna är väl typ fortfarande Ganska så jävla vakna Lite mm. så känner, men det var 15, se 15 sekunder kö för att komma in och likadant nu här efteråt. är är inte samma shit show som när trean kom då? Nej, eh, jag ska väl ha det sagt också då att det verkar ha gått väldigt, väldigt smidigt på eh, PC och Xbox Uh, dessvärre på Playstation 5 så har några haft problem med att spelet inte känner av att de har rätt licens, alltså spelet har inte känt av att de har till exempel en Ultimate Edition och mm. därför har de inte kommit in i All Access um, då har det funnits lite olika saker att göra, man kunnat gå in och förnya licenser på något sätt, eller helt enkelt avinstallera och installera igen, då har det fungerat. Men konspirationsteorierna om att det har med Microsofts uppköp att göra, att det fungerar på PC och Xbox, men inte på Playstation, de är ju redan i full gång på Reddit har jag ju sett. Så det, ja, det, är lite, det, det var med mycket humor också, ska jag säga. Jag vill säga att 80% skämtade om det och så var det 20% som var vansinniga och var helt övertygade om att det här var meningen att det skulle bli så här. Det var ju det första jag tänkte på i princip. Mm. Uh, någonting annat som jag tyckte var väldigt, väldigt komiskt att Diablo, de, eller Blizzard rättare sagt har ju pratat väldigt, väldigt mycket om att de kommer att ha en ingame-valuta. Det kommer att vara för kosmetika och ingenting annat. Mm. Och då har jag sett Um, så finns det nu. Alltså, man kan köpa en snygg rustning till exempel. Um, men det var också så här. Några personer kom där natt på att det finns ett sätt och, så att licensen går igenom. Och det är om jag går in och köper den billigaste inga valutan som finns. Då kan jag börja spela. Så där blir det ju också lite konspirationsteorier. Men det har jag sett, det har ju Blizzard gått ut och sagt väldigt, väldigt tidigt vi är på väg att lösa det här det är snart klart, köp ingen in valuta om ni inte kommer att använda det senare ni kan snart spela mm. <laughs> Så det var de i alla fall väldigt tydliga med men jag ska fråga dig en sak jag tittar runt i den här shoppen lite mm. uh, vad man säger, okay, de marknadsför det i alla fall som en jävligt cool röstning och visst den är snygg, men det går att hitta snyggare i spelet själv. Vad tror du att en röstning kostar, ungefär? I, alltså kronor då? Svenska kronor, ja. Jag vet inte. Eh... Det är bara att du drar till med magkänslan sådär typ. Men, men är det inga specifika specs eller? Det är, nej, det är kosmetisk rustning. alltså du kommer kunna ha den här, det här, den här painten på allting sen då, om man säger så. Okej, okay, så det är bara liksom en en skin eller vad ska man säga? Ja, ja, ja. yes. Men jag tror att, ja, precis. Jag har inte en jävla syskning. Ja, beroende... Hundra spänn. Ja, ja, beroende lite på hur man är. Någonstans mellan 250 och 300 kronor. Det tycker jag fan är dyrt för att kalla det för en mikrotransaktion. Det är typ en tredjedel av spelet. Typ. Så... Där kan de ju säkert få folk att köpa sånt där och tjäna en del pengar. Och så kan man tycka vad man vill om det. Men äh, ja, leta saker istället. Det finns snygga saker att hitta. Å andra sidan, om det här är... Jag vet ju vad jag lägger pengar på, som folk tycker är säkert är jävligt onödigt. Så är Diablo 4 verkligen din största passion Så tycker du det är värt det så fint. det ska inte jag lägga mig i förresten. Slog det mig nu. <laughs> men, Nej, det... men Jag ville ha det sagt bara, men jag tycker fan att det är dyrt. Alltså. Det är det faktiskt, speciellt när det bara är för att få en färg. Ja, Nej, men det, så har de ju klarat sig, hade det dessutom varit att du kunde hade köpa till dig en rustning med bra stats det är det som folk har varit allra, allra mest oroliga för. Och det, då hade det nästan varit ännu värre kan jag tycka. Här men så... är det liksom. Ja, ja. Nej, men här, så här är det uh, kosmetiska grejer. Endast, i alla fall än så länge Sen vet man ju aldrig vad som händer i framtiden Men efter det debacklet med Diablo Immortal Där man, där nästan så här Du är tvungen att lägga pengar För det är i stort sett omöjligt Att få rätt grejer annars uh, Nu är det en helt annan typ av spel Avsedd för helt andra typer av gamers Och en helt annan marknad också För den delen tror jag det är där det är mer accepterat. Jag vet hur stort det har blivit i Kina, till exempel. Det där det kanske inte är samma kritik mot det på samma sätt. Det där det är mer en del av spelandet på ett annat sätt, på mobil. så. Det kommer säkert komma en marknad för items, alltså, eller för gear. För det, det, det, det har ju funnits till Diablo 2, i alla fall. Diablo 3 har ingen koll på överhuvudtaget ja. hur det funkade. Nej. Men i Diablo 2 var det ju definitivt så att du kunde gå in på, ja, men som en onlinebutik och beställa mm. liksom, gear och sen fick du ett eh, Mulkonto, kan man säga. Alltså en, ett konto som du kan logga in på med en karaktär som har alla de grejerna du har köpt och sen så får du logga in på en annan dator med karaktären du spelar med som mm. du kunde trada med. Ja, här ser jag att det finns En video från mina idoler Mer eller mindre så ni kan uppfattas Den här podden fz.se Har en video som heter Handel och crafting Diablo 4 Så det ja, är Det verkar ju finnas någonting på gång redan Om det inte är så Jag tror till och med att jag provade att köpa items Till en paladin en gång och det funkade alldeles utmärkt Jag tänker inte se vilken affär det var För att jag tänker inte göra reklam Mm. Eh, men det funkade alldeles utmärkt Och sen vet jag att jag kollade på skoj eh, Diablo 2 Resurrected Ladder Items Och dra åt helvete Då var vi uppe i flera hundra mm. lappar För vissa mm. grejer Det kan jag tänka mig Så jag klev in på nätet nu mm. Och de grejerna som kostade jättemycket då kostar ju typ det var någon runes som jag tänkte att den här kommer jag aldrig någonsin att få in game hur Nej. jag än försöker. Eh, och vilka är det, de dyraste 1,19 dollar? Mm. Eh, och annars är det liksom inte ens en dollar för de här. Så de har sjunkit i pris och in i helvete Vilket är kul och kanske man skulle börja köra det igen utan att grinda sönder. Men det kommer nog bli så på det här också Kan jag tänka mig Säkert Men Blizzard kanske har någon bättre lösning Eller om de har gjort att drop-raten på bra items är inte lika Frekvent som i Diablo 3 För då var ju var och varannan grej Legendary men ingen var bra typ ah, Okej okay. jag, jag hade ingen aning om vad som var bra gear i Diablo 3 Jag vet inte fan, jag fick gear av en person Och det var ju hackad gear dessutom Så jag var ju odödlig i stort sett mm -hmm. Och då körde ju jag på det, naturligtvis. Det, det, det, kan in, det kan ingen klandra mig för. Nej. Men i Diablo 4, det, alltså, ja, det kan mycket väl komma en sån marknad där folk liksom tar betalt och så får du logga in på, en, inte säga, på ett game eller om man ska kalla det en viss tid och så kommer de att skicka grejerna till dig in-game så att säga. Ja, okej. Okay. Ja. Jag blir nästan sugen på att köra Diablo 2 nu när alla items och gear gick att köpa billigt som man slipper grinda själv. Men då är ju typ 80% av nöjet med spelet som bortblåst. Ja, jo, precis. Um, jag har ju lite mer att nämna om det här, känner jag, ändå. Uh, kort och gå, att jag har väldigt, väldigt bra första intryck, säg att ja, jag var hemma idag <clears throat> uh, Precis. Jag börjar spela precis när Arbetsdagen tog slut <kör> Så jag har kanske spelat Tre, fyra timmar En timme, fem timmar Kan vi säga då ungefär kanske. Mm. Um, Jättenöjd hittills Jag tycker att det är Riktigt, riktigt snyggt Det känns väldigt mörkt Till skillnad från, jag tror att vi sa för några avsnitt sedan, Diablo 3 är nästan Serietidningsaktiga känslor Är som bortblåst det här såg nästan det liksom, ut så som jag sett att World of Warcraft ser ut. Ja, exakt. Här är det betydligt mörkare miljöer, snöstormar eller mörka sandmoln som liksom drar fram över slätterna. Sådär. Blodigt också. Framförallt i de här cinematics som de har gjort där spelet Skurk presenteras. En riktigt, riktigt brutal scen i en katedral där som jag Tycker det är riktigt, riktigt snyggt gjort Men så är Blistad alltid gjort um, Men det är som alltså nästan har imponerat mest Om man pratar om det visuella Eller det här med ljudet Soundtracket tycker jag är kanon Och hur monster låter Hur, hur gubben skriker ut sina warcry Och sånt där som jag använder en del nu. Det tycker det sitter som ett smäck Själva ljudbilden Så det är också kul Det tycker jag um, att alla Diablo-spelare var ju bra på hittills mm särskilt nu, nu har jag de här Xbox-lurarna som har någon sån här eh, eh, ja det heter ju inte surround-ljud, de kallar det för något annat då, eh, om det är 3D 3D audio eller något sånt där som mm. liksom och då hamnar man verkligen i den här världen liksom man hör eh, bob, nästan det känns som ljudet kommer bakifrån ibland hur vinden liksom susar förbi dig och sånt där så det är riktigt riktigt snyggt mm um, och så är det helt enkelt ganska hittills roliga uppdrag Både sidouppdrag Om man pratar om så som ja, Särskilt de två senaste Zelda-spelen Kanske och eh, kanske framförallt Som man brukar nämna Witcher 3 Att det är, är roliga sidouppdrag Här är det väl klassiska grejer Om min man gick ut i skogen igår kväll Kan du hjälpa mig att leta efter honom? Och så har han blivit besatt av en demon, och så får man slå ihjäl honom. Alltså, det är väl den typen av uppdrag hittills ja, i alla fall. Så men... när du går tillbaka så får du välja mellan nej, han var död när jag kom dit, jag är hemskt ledsen. Eller han har försvunnit, men han lämnade efter det här, eller jag dödade honom. Nej, tanten var med faktiskt. Jaha, okej. Okay. Så, inte den här gången. Men det är mycket möjligt att det blir så senare, kanske. Nej, men alltså jag tycker att jag har kört några dungeons också mött några bossar Döda demoner är kul kort och gott jag stömer inte alls på upplägget så som det har varit hittills att det skulle vara eller något sånt där. det skiter jag i faktiskt här Sen finns det också en hel del world events Alltså du kan se en liten orangegul ring på kartan och, och där kan det vara allting från du ska försvara de här, den här karavanen du ska överleva fem äh, äh, vågor av fiender och om den här personen Eh, överlever, då har du chans på eh, Battery Gear som droppar ifrån kistan. Sen Det är mycket sånt. Och det är väl den här lilla eh, MMO-delen ifrån det. Mm. Nu har jag att jag har inte stött på så sådär jättemycket andra spelare. Men sen kan man ju tänka sig att eh, de här eventen som faktiskt har varit ganska svåra, några av dem. Det känns som tanken är där att de ska man vara flera på. Man mm. kanske ska vara att, åh, nu är det två stycken två, tre stycken som hjälper mig med det här. Det är väl tanken. Och så tror jag att det kanske blir lite bättre nu ikväll snart. Jag tänker att fler börjar spela nu v8 9 någon snåret där skulle jag kunna tänka mig. Och ju mer som spelar, desto bättre gear, antar jag då. Ja, det, det vet jag inte. Men det låter ju fullt rimligt. Att det är så. Ehm. Um, Ja, jag har haft jättekul hittills och jag tror att jag kommer fortsätta ha ett bra jäkla tag med det här spelet. Jag känner att um, det finns ju en risk eller ja, kanske att uh, det här um, och gud, Starfield får vänta kanske <littar> lite nu att det, det får bli Diablo nu det här året ut. Typ så känns det nu i kroppen och det är ett gott betyg Det är ett, ett väldigt gott betyg om du känner att du skulle kunna tänka dig att bara spela det nu resten av året. Ja, men, och låt oss säga så här då uh, Kan uh, Ha några såna här lite enklare Indie-spel som det här Planet of Lana Som jag har pratat med dig om uh, Indie-plattformsspel, det är över på fyra timmar Det är liksom någonting att bryta av med Men att sätta sig in i ett så tungt Rollspel som jag tror Starfield Kan bli, det vet fan Om jag kommer orka Och samtidigt fortsätta köra Diablo Det är lite den känslan liksom. Ja, nej. Nej, jag vet precis hur du är. Um, Mm. det har jag ju lite svårare för än vad du har till exempel, jag vet du kan ju hålla många spel i huvudet samtidigt mm. uh, inte riktigt lika bra på det ja uh, och sen har jag också gått med i FZs klan så jag tänker att det kommer man nog kunna, tänkte hoppa in i en sån uh, kanal på Discord ikväll och bara sitta och köta med lite folk och spela så det... och då kan man väl göra mainquest ihop med flera stycken och det, det är ju jävligt roligt att göra det Mm, så är det uh, Sen här ser jag att uh, De här har väl valt lite så jag ser att Det är väldigt många som är med här som kör att ja, men Jag vill nog köra kampanjen själv Men jag är gärna med på lite andra saker uh, Den tanken förstår jag också Faktiskt är det, i alla mm. fall första vändan Och det Alltså jag kan gärna sitta och tjata Med lite folk nu så är det ikväll tänkte jag Men mm. just då spelare det tror jag kommer känna Jag vill nog köra igenom det själv en gång först Och sen kan kanske man kanske Sen kanske man kan köra en sån här uh, hardcore-karaktär med ett gäng och bara försöka att ja, inte dö. <laughs> jag har faktiskt aldrig kört hardcore i, ja, på det, Diablo. Jag kan väl säga att det intresserar mig inte för fem öre. För jag såg ju nu hur det blev för mig. Nu, som jag sa, nu kunde jag inte riktigt skillsen hur jag skulle tänka kring dem, men uh, jag dog ju när jag skulle springa till ett uppdrag när jag hade spelat i en timme bara Och jävlar vad fort det gick det sista och bli mm. så att Jag skulle kunna åka på några sådana som kanske mer erfarna spelare inte gör. Så hardcore tror jag inte är min grej. Liksom så. Jag skulle bli alldeles för sur om jag dog med en sån karaktär. Jag så tänkte att jag levlat en sån karaktär till level 99. Ja. Eller, eller vad nu max är. Till level cap i alla fall då har ja, fått den bästa Gearen som går att få Och sen så gör du ett skitmisstag För du sitter och slänter i an, kör och missar någon detalj mm, Jag kan säga att maxlevel är 100 Och eh, Blizzard drar även på tista eh, När spelet släpps för alla igång i ett vänt Där de tusen första som når level 100 eh, Får sitt namn på en staty av eh, skurken Lilith som hon heter ganska cool grejen ändå och kan välja upphov till ganska galna streams tror jag, när det där drar igång på tisdag Jag fattar vad många är det som kommer att sitta dygnet runt Ja um, Har ingen uppfattning hur lång tid det kommer att ta att men jag har sett i många recensioner så verkar när folk är klara med sin kampanj som tar sig någonstans, jag har sett allting mellan 28 till 40 timmar uh, Det är någonstans uh, så verkar man inte vara level 50 när man har gjort kampanjen och ändå gjort en del sidouppdrag så det är, ja um, men där brukar folk brukar landa kring 43-45 till 45, har nästan alla sagt i recensionen när de är klara med kampanjen så ja, okay. vi får se och då är det ändå liksom på normal eller vad man ska säga ja, det är det ju då Ja, men som sagt Jag är jättenöjd hittills Så kan väl Kanske inte nästa vecka Men någon vecka här framöver Uppdatera lite också Så när jag är klar med kampanjen mm. En del av mig vill ju vara klar nu Eftersom det är lång lång helg En fredag, lördag, söndag Måndag, tisdag som man är ledig Men det blir jävligt mycket spel Och det ska vara relativt fint väder Någonting annat måste jag väl försöka göra också så vi ja, får fan, väl du har ju se. semester snart. Du kan väl vara utomhus då istället? Ja, så kan man ju också se på det. <laughs> så vi får väl se. <laughs> nu tror jag faktiskt att jag är klar med Diablo 4. Det drog iväg såg jag nu på klockan. Ja, men det gör absolut ingenting. Jag hade hoppats på det. Men gött. För jag, jag, jag har inte spelat något så jättenämnvärt mycket den här veckan överhuvudtaget. Jag har varit lite för tung i huvudet för att spela Zelda. Så att jag har gjort lite Shrines- Typ. Mm. Det, det, det, det är inget jättespektakulärt Så jag tänker inte ens liksom gå igenom det Men det går framåt i alla fall Jag hade ju egentligen inte tänkt Spela det på riktigt Förrän till sommarlovet Men när det ändå kom så lägligt som det gjorde Så kunde jag inte låta bli att spela som en idiot i början eh, Men ja, Som i, vad var det i förrgår? Jag tänkte, jag men ska man spela lite tv-spel? Ja, men Zelda hade varit trevligt men jag pallar inte. Det, det krävs för mycket tid. Mm. Så då har jag har ju suttit och spelat eh, slenterion spelat gamla spel som man kan sitta och spela i fem minuter och sen, okej okay, nu dog jag, nu orkar jag inte spela mer. Nästa. Alltså så där Så som ah, jag ja. spelade Amiga när jag var liten. Man kör till det som man dör och sen så byter man spel och sen kör man till som man dör. Alltså... <laughs> Inget jätteintressant. så Däremot så köpte jag lite spel för att uh, ha lite nu fram till sommaren. Då. Mm. Uh, jag kommer ju bli klar med Zelda så småningom. Och, ja, såklart. <laughs> och som du sa förut, jag har jättesvårt att sitta med samma spel bara. Jag tycker jag blir lätt uttråkad. Spel ingen av Det är världens bästa spel. Jag vill inte bara ha ett spel som jag sitter med och kör liksom helhjärtat i flera veckor eller vad det kan vara utan ja, måndag vill jag köra ett tisdag vill jag köra ett annat, onsdag vill jag köra ett tredje och sen kanske vi köra första spelet på torsdag alltså så, så gamar jag ja. så då köpte jag lite spel som jag tänkte men det här blir bra nu när sommaren är på ingång dels så köpte jag ju en fysisk utgåva Chrono Cross Radical Dreamers edition till Switch Ja. Och nej, jag har inte varit jättesnäll mot den remaster Men jag vill ändå ha det fysiskt När den då fanns att tillgå Så att, ja, ja, såklart Det är tredje gången jag köper Chrono Cross Eller om det inte är fjärde gången förresten Jag köpte två gånger till Playstation Och nu två gånger till Switch Ja. Så nu behöver jag inte köpa den fler gånger Och <går> jag står fast vid att Om du kan, köra Playstation-versionen Sen är det inget okay. fel på switch version om, det, om du spelar för första gången. Nej. Eh, men du får inte så mycket mer av Switch-versionen eller remaster. Du får inte så mycket mer av den än vad du får av originalet. Ja, ah, okej. Okay. Okay. Kan jag tycka. Visst, karaktärernas eh, sprites är typ HD. Men det känns. Nej, det här har jag ju sagt. Då behöver inte gå in så Det här är ju sagt i ett annat avsnitt nu. Så jag behöver inte vara så långahörig. Det känns som en emulerad version med hög upplösning. Mm. Så. Men det jag har köpt fysiskt sen, så köpte jag Advance Wars 1 plus 2 till Switch. Ja. Okay. För jag körde det på Game Boy Advance. Vet jag för det är ju många år sedan nu inser jag ju. Om det var åtta år sedan som vi drog till game och köpte spel på för 40%-rabatt då måste det vara över tio år. Det här. Ja, jäklar. Jag fick upp det som en sånt där minne på Facebook när jag... och Nu är det ju nästan preskriberat att jag hade tagit på mig jackan och gick och så såg jag inte Emil på eh, hans kontor och så tänkte jag bara fuck Emil. Och så gick jag. Men så stod du vid och kopiera och så sa du ska du dra... Och så jag, ja, game har 25% på allt. De ska slå igen. Ska du med? Och det var nästan så att jag vill minnas att alla papper bara flög och du rusade med. <laughs> det var typ så det var. Ja. Så ska vi tilläggas att jag var ju klar med allt jobb för dagen. Ja, såklart. Det var jag ju också. Jag hade ju möjlighet att åka. Så det var ingen fara så. Men det, det är ju så att man... Och så kommer jag ihåg att det var en annan snubbe Som eh, gick på bussen Där emellan eh, Säffle Någonstans och man såg Över honom och man säger så att det här är en gamer också mm. Och så kommer jag ihåg att Ju närmare butiken han kom Ju snabbare börjar han gå Precis som att Kommer jag två sekunder för sent nu Så kommer det jag ska hava borta <laughs> Det var så jävla härligt Att se vad den här Förväntan slash Paniken i stegen och <laughs> gick vi lugnt bakom Ja Och hittade allt vi ville ha Ja, verkligen Men vi var väl där en gång till sen När de hade typ 80% rabatt eller Det var ju så svinhög mm. Då hade de inte så mycket mycket Jättekul kvar, men för mig som När alla stod och grävde Efter PS4-spel Så köpte jag liksom riktigt fina PS2-spel istället Mm som jag inte Och har jag kört tror, alla än Det enda jag kommer ihåg att jag köpte Det var den eh, Stora utgåvan eh, Av eh, Dark Souls 2 Som är out of Scholar Of the Sk Någonting Ja, ja precis, Scholar of the First Sin Heter det så Ja det kändes igen Sotifes Förkortas det <laughs> förlåt eh, Advance War eh, Där var du Ja, så det måste ju vara 10-11 års när Nej, inte 10 år sedan. Då, det är väl för fan examen. 12-13 år sedan. Satan, det är länge sedan. Då körde jag på Game Boy och upptäckte att eller Game Boy Advance upptäckte att varför har jag missat det här? Det här är ju svinkul. Mm. Och för typ två veckor sedan så spelade jag på min Mr. FPGA Game Boy Advance-versionen. Och tänkte igen. Fan har jag missat det här för det här är ju svinkul. Och kom på. Men de har ju släppt en remaster. Till Switch. Varför köper jag inte den? Då köpte jag det också. Och spelade lite igår. För att ha någonting att säga idag. Och mycket riktigt så är det svinkul. Mm. Och i det här fallet. Jag skulle säga. Det, du kan ju visserligen lika gärna spela Game of Advance versionen. Så du kan köra remastern. Det är nästan Exakt samma Jag tror du kan låsa upp specialförmågor På Remaster. Jag tror inte de var med i Game Boy Advance versionen Om inte ens använde jag dem aldrig Så det är väl lite så här Nya grejer förutom grafiken Som man får med I remasteren Men det är, det är också ett Det är ju ett sånt Det är inte helt olikt Fire Emblem och de här Mm men du har också olika typer av units som du kan flytta runt. att Du har soldater med gevär och soldater med eh, raketkastare. Sen har du pansarvagnar och medel pansarvagnar och Du har artillerier och de är bra på olika saker. Ja, okej. Okay. Och de är väl bra på mot olika andra saker. Och så ju längre du kommer desto fler grejer får du prova. Och det är en ganska bra tutorial i det spelet tycker jag också. Att eh, du får även tips på hur du ska tänka rent strategiskt i din tutorial i ah, då. Gut. Det känns lite okej okay, så att du får verkligen en bra genomgång i hur spelets mekanik funkar men du får också det känns men det som att du får prova på själv men att någon säger tänk på det här hela tiden. Ja, okej. Okay. Det hade jag önskat att det kunde vara så i um fler spel som man kanske inte har så bra koll på. Nu kommer jag, jag har ju provat något sånt där som ska vara erkänt jävla svårt, um, som är sånt där strategi um, den typen av spel. Mm. Um, de här Alien-spelen som kom för några år sedan där finns två stycken. X-Zone eller? Uh, ja, eller X-Com. X-Com heter de? x är, det, de heter är det, det vet jag inte, men det, det var googla. ju så att Uh, där var ju ett sånt exempel det att jag ville testa dem de kom väl på någon sån här uh, ladda ner gratis så hade jag pratat med uh, Max som sa som så X vad jag tänkte på det är en snusort eller om det är lossar, snus. <laughs> uh, Max sa men de är svåra men inte så svåra jag klarar dem ändå utan problem och så det fick man jag. en det säger ja, Nej, så fick man en tutorial så här är första banan och sen direkt efter det så kastades jag rakt ut och klarade inte andra banan avinstallera jag blev förbannad <laughs> alltså, det här kommer jag aldrig orka liksom. det, jag hade behövt mer guidning och lyckades inte att hitta det i det Men eh, Advance Wars eh, skulle du nog gilla i så fall visst, precis i början så är det verkligen klicka på den här gubben och sen så går det med honom hit och sen trycker du på den knappen lite så är det i början men på remaster versionen kan du skippa de där delarna och sen är det väl ju längre fram du kommer och tänk nu på att du har en bro här, då kanske du vill plantera en pansarvagn där så att du kan gå med alla dina andra gubbar så att du har en chans att försvara dig eller sådär eller du kan vinna matcher på olika sätt du kan ta över deras bas eller så dödar du alla deras fiender och i den här banan så ska jag visa dig hur du gör för att ta över en bas på ett väldigt snabbt sätt, alltså lite sådana där grejer Mm och då känns det som att när man kör det utan att ha någon sån tutorial så känns det ändå som att ah ja, men nu fattar jag hur spelet funkar. Ja. Gött. Um, härligt att det faktiskt finns den typen av ja, hjälp att få i början. Ja, så inte helt olikt fire emblem på ett sätt. Nej. Men fast det är så modern, det är mer krigssimulator. Det är inga karaktärer du går runt med på banan som är spelkaraktärer. De är, de är mer som brickor i ett spel och sen så har du en huvudkaraktär som är ledaren typ. Ja, okej. Okay. Jag förstår. Men jag skulle definitivt rekommendera det om man gillar den typen av spel. Och det känns också som att... Det kan vara rätt casual och det är rätt skönt för det var precis vad jag behövde igår när jag hämtade ut spel på posten. Mm. Att ja, förvisso jag har sällan men eh, det krävs investering i tid och tankekraft för att spela det och det är inte riktigt vad jag har nu, i alla fall inte tankekraft. Då är det skönt att köra några baner Advance Wars. Och ja, såklart. Andra typer av rollspel och det slaget, säger Final Fantasy Tactics eller The Vandal Arts, mm. eller, det är mina referenser nu, eller Shining Force, eller ja, jag har mest kört kanske mer klassiska sådana spel. Då kan ju en strid ta upp till en till två timmar. <laughs> ja, jäklar. Nej, om det är, om mycket. det är mycket att tänka på. Ja. Men i det här så tar de inte särskilt lång tid Inte än Nej, i alla okay. fall Jag har inte kommit så Nej. långt än Det kanske blir mer invecklat så småningom Men just nu så känns det som att det är Bara gött att sitta och spela mm. Och sen köpte jag ju ett lång spel Som jag tänkte <laughs> ja men Ja det här kommer jag Det här har jag väntat på länge Det var ju Hogwarts Legacy till PS5 Mm Gött. Och det jag känner förstod. jag nu att fan jag måste nog fan prova det lite grann för jag är så jävla hypad inför det. Nästan lika hypad som Zelda. Ja, gutt. Hågårdsläggelse har jag ju känt hype av innan. Det gjorde jag inte riktigt med Zelda förrän. Så jag säger ska jag inte börja på Hågårdsläggelse i alla fall. Bara <laughs> testa och se hur det är. ja Så det blir väl en Ja, jag 8-9 spel nu som jag kommer att köra. Det är imponerande, Emil. Det får jag lov att säga. Men sälda blir ju första prio. Ja, såklart. Um, någonting annat där om spelande? Nej, inte så eh, Nej. direkt så. Jag menar, vi friåker idag. Mm. Ja, nej, men då kan väl jag kan jag väl kasta ut här då att jag har faktiskt sett på Scream 6 nu. Då. Mm. Det blev ingen bio utan det fick bli hemma här som jag såg den nu i måndags. Um, ja, de tar ju det till New York den här gången. Um, kanske inte riktigt märks av jättetydligt jätte att det är i New York den utspelar sig i, um, hade inte så stor betydelse för handlingen att de inte är en småstad längre, mer än hur det ser ut jag tänkte de kunde gjort något annorlunda på det där kanske, men nej uh, kort och gott så är det en Screamfilm till som jag tycker faktiskt uh, håller bra, ja, jag hade jättefin behållning av att ser den här filmen också Um, sen är det ju klassiska konceptet rakt igenom igen, även om den direkt inledningsvis gör en sak annorlunda, som jag faktiskt tyckte var intressant jag tänkte, aha, går de den här vägen den här gången, det kan bli kul sen blev det inte riktigt så ändå de uh, var tillbaka i samma hjulspår, i positiv bemärkelse ganska snart um, som jag gillar de nya karaktärerna som är med allihop. De återkommer ju nästan... Alla som överlevde senast är ju med igen. Eh, bra tycker jag. För jag tycker de har byggt upp intressanta karaktärer. Eh, de kör vidare på det här. Eh, hur uppföljare görs idag. Att eh, inte ens de klassiska karaktärerna... Eh, kan klara sig, de kan bli dödade för det är så man gör i uppföljare idag och så vidare där och det är ju humorn i det hela, den här meta metametan nästan som jag tycker är den största behållningen Skönt också att en uppföljare och inte en uppföljare på en reboot eller om man ska säga, alltså att ja. Scream 5 inte var en reboot Ja, nej, det. det skulle lika gärna kunna vara det Men de gjorde den som en uppföljare istället Det är pluspoäng ja, och på det det är, det är snarare en del Av hela deras humor Att han heter Scream och inte Scream 5 Och nu kommer Scream 6 mm. Alltså det så det... Ja, men det, det, är, det finns ju många Sådana exempel med uppföljare Som inte har alltså, är, De är inte riktigt Rambo, alltså de filmerna är väl klassiker man kallar dem för ju Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3 första mm. filmen heter bara First Blood ja sen tror jag att den andra heter First Blood Part 2 egentligen mm. det gör den Ja. och så heter Men... den First Blood Part 2 Rambo eller något sånt där <laughs> ja, och okay. sen Rambo 3 mm. <laughs> ja, är det inte är Rambo ett fantastiskt jävla namn jo det är helt makalöst bra jag förstår att det finns så många som har haft hundar som heter Rambo. Mm. Har de inte hetat eh, Rocky eller Tyson som heter Rambo? Ja, ja eh, hunden i filmen Jalla Jalla heter ju Rambo. Ja, men det är ett bra hundnamn. Alltså, jag jag, jag raljerar inte <laughs> på Nej. det sättet. Eller jag raljerar <laughs> inte alls. Jag, jag är ju hundra procent seriös. Mm. Ja, det är kul att du tog upp det faktiskt. Um. Uh, sen gillar jag faktiskt att Scream 6 Faktiskt är jävligt blodig också um, Att de körde vidare på det också För jag tyckte femman var nog den blodigaste hittills Det var några riktigt jävla nästa i den Så det mm. är en härligt slasher-aktig Och det fortsätter de med i den här uh, Men det, det blir ju inte kul jag... annars Det är ju grejen med en slasher-film jag uh, uh, uppskattade jag uh, väldigt mycket Så uh, ja, den här tycker jag du ska se Jag tror faktiskt att du kommer tycka om den här också Det tror jag med uh, den hade en scen På en tunnelbana Som jag tyckte Var så jävla snygg Med det här Byggde upp mycket suspens Trots att man vet hur det ska gå till Så var det jävligt snyggt gjort um, Så det, den gillade jag jättemycket Den scenen faktiskt Och faktiskt um, klassiskt avslut med när man får reda på vilka det är och sådär. Mm. Um, får man säga, jag tyckte de gjorde det bra den här gången också. Sen kan man ju känna, det är ju sådär, det hör dels genren skräckfilm till, men kanske ännu mer det ett slut som är värdigt scream. Så kan man väl säga. Om de har kunnat uh. göra hur många Scooby-Doo-avsnitt som helst så borde man ju kunna göra rätt många screamfilmer också. <laughs> ja, och nu känner jag nästan så här att eh, Nu vill jag ju ha en tredje Med det här gänget också Och så får man se vad som händer efter det Så kommer det ännu mm. en om Tio år till sen <laughs> En till hoppas jag verkligen att vi får För nu gick den här, sexan har ju gått så jävla bra På bio också tydligen Så det mm. Den spelar väl in över hundra miljoner dollar Tror jag, Så vilket är den första Att göra det sedan den andra kom tror jag. Och de Kanske är inte så en jä... slashervåg nu då Ja, de är inte så där jättedyra att göra heller Så det är inte den här miljarden Som Marvel, Disney och Super Mario Kommer upp i, men de är så jävla billiga Att göra i förhållande till dem Så det är ju, om man tänker sig Hur mycket gånger sin egen budget Den har spelat in så är det ju typ Nästan samma Super Smash Box Office Monkey Movie <laughs> ett par år kvar bara <laughs> <laughs> Yes jag kan mycket väl tänka mig att det är några som lyssnar som undrar om jag har sett den nya tv-serien med Arnold på Netflix. Mm. Svaret är, jag har börjat titta några minuter tills min sambo säger, men vad fan är det här? Och så kollar <laughs> vi på något annat. Ja. Nej, tanken var att vi skulle se på något annat men jag passade på att sätta på den var på toaletten. Mm. Den kan nog bli kul va? Första intrycket är att ja, ja för helvete. Det här är precis vad jag vill ha. Mm. <laughs> så vad bra. Jag ska, jag ska se den också. Men nu är, det ju, nu är det ju semester på G. Så det kan ju bli verkligen sådär någonting att se på under semestern, tänker jag, för min del. Ja, det, det, det, Jag tror inte att någon av oss kommer att liksom sätta tänderna i någonting sådär jättenytt eller sånt som man behöver investera tid i för semester... Alltså de reparationerna ni får anglifiera svenska här nu för att jag aldrig så åt i huvudet men de är rätt mastiga så strax för det semestern så att man vet att ja. allting är helt klart precis så är det då blir man ofta kanske sen hem eller man vill inte göra någonting som kostar för mycket tankekraft glukos nej. alltså mm. det får inte kosta för mycket glukos nej precis ehm um. Jag har faktiskt börjat tju uh, sett två avsnitt på en serie som heter Slow Horses också. Den tror jag kommer bli jävligt bra. För det har mm. varit två, nästan så här tio poängar avsnitt. Det har varit svinbra verkligen. Um, så den ska jag se på. Apple Plus-serie. Uh, allmänt hyllad med Gary Oldman i en av huvudrollerna. Um, och han är ju en briljant skådespelare. Så det kommer han så att blir det några sämre avsnitt så kommer det vara en behållning och bara se på honom göra den rolltolkningen så det, det kommer bli kul. Uh, två säsonger bara sex avsnitt per säsong så det är kanske lite mer sån här miniserie nästan. Det gör inte jag. Nej kan vara rätt gott med det ibland. Och så har jag väl uppfattat som att det kommer vara ett, ett fall skulle man väl kunna säga så där. Uh, det går nämligen ut på att uh, det är väl MI5 det heter. De tar väl hand om det är väl Äng, eller ja, den brittiska underrättelsetjänsten som tar hand om det som händer på hemmaplan, så att säga. Och eh, de som är slow horses, det är tydligen de som de som har gjort bort sig så mycket men de kan inte bli sparkade. De sätts i en speciell trupp, så att säga. <laughs> Och de antar jag nu kommer lösa något svårt fall ändå då, trots att det är liksom är Ja, vad fan, vad ska vi göra av den här jävlen? Vi kan ju inte sparka honom. Än ja, man sett honom med slow horses. Det är som de som fick sitta med palmemordet. Ja, ja du har fuckat upp. Så du får sitta med Palmen. Nej. Ja. Det måste ju varit så. Magnus bett ner och ja. skämtat om det. Ja. Eh, och det var ju sinna utdragen utredning som de fuckade upp. Eh, fenomenalt. Ja. När man väljer bara ett spår i en utredning av en okänd gärningsperson då är det kört. Mm. Det är en sån jävla rolig scen i den Netflix-serien med Robert Gustafsson som kom om, som handlar om Palmermordet som jag har sett att ja, det är inte kryddat så det är jättemycket. Det var så när polischefen kommer på morgonen och säger: "Varför i helvete får jag läsa i morgondiningen att statsministern är mördad?" Ja, vi vill inte väcka dig. Ja, ah, ah, skitsamma. Vilka är på plats nu då? Inga. Inga. Nej, de avbröt ju i natt. <laughs> Men var det inte så förr i tia att man hade ändå bestämda arbetstider även för polisen så att om någon var mitt uppe i en... Eh, jag vet jo, inte, någon det, form av ärendeanalys ja. Även om det kanske inte fanns profilering i Sverige då men, Eller vad ska man säga Man kollar en brottsplats Och sen bara, nej men nu är klockan så pass mycket Så nu får inte ja, vi jobba mer Säkert ungefär så var det nog Det, man säger, det var en annan tid också Nog för att Gustav III blev mördad på en maskerad Men det hade väl aldrig hänt Något liknande tidigare Liksom så jag vet att det är väl Filip och Fredrik som har sagt det så att Sverige blev var med oskulden den natten. Det är liksom det är lite roligt uttryckt tycker jag, men det var nog lite så att det var väl en helt enorm chock och det är klart låt oss säga när Anna Lind blev mördad sen då var det ingen som gick hem om Nej. man säger så. Men, så men det som har ju hänt Apo mycket mordet där, de som blev knivhuggna när de låg i tält. Ja, är det chillen på och dom? Nej. nej, nej, det är Finland det. det här var i Norrland i Sverige. Jaha, jag tyckte du sa Finland, förlåt. Nej, Apojaure, det, det, ja, det är konsten ja, i Norrland också. Ja, jag tänkte helt hel. Ja. Men där var det ju poliser som skulle undersöka den mordplatsen men de var ju tvungna att dra och sitta på ett hotell och så stod det typ i, i tidningen polisen sitter på hotellet och har långtråkigt eller något sånt där. Ja, för fan, vad hemskt. De vill ju utreda <laughs> men de får inte för att det är reglerad arbetstid. Mm. Men jag kan också ja. förstå varför det var det För annars skulle väl eh, Folk aldrig kunna komma hem Nej det, Så är det säkert jag, vi, vi kollar på en sån dokumentär eh, i, Jag kollade med eh, Ungdomarna idag Och det var mm. ganska spännande Så jag tyckte det var så roligt att Nämen, Känner igen den här farbror Kan det vara så att det sturer Bergvall och att det var därför allting gick åt helvete Ungefär Ja, oh, jäkla vet du. Att de har Även om de har okänd gärningsperson Men de är ändå på ganska rimliga spår Och sen får de här, ja ah, men du den är en i Stockholm här Eller nej som sitter på säter han, han, har erkänt ett, han har erkänt Det här mordet Och så <laughs> <Stureberg och> all... <laughs> <Ja, laughs> <man, laughs> är det vad och Vilket Vad tänker Fan har jobbigt <laughs> Ja, minst sagt Eller Thomas Kvick som man heter då Mm Ska väl tillägga så att han är friad idag? Det är, ja, men, ja, ja. Vem känner från de till? grejerna i alla fall. Ja, men vem känner inte till att det är ju... Vilken jävla katastrof. Nu börjar vi framstå som en tror <skratt> True Crime-podd här nu och ingen av oss är två edgy-tanter som läser Wikipedia-artiklar och <skratt> ord, så att vi lägger ner det. Men ja, det är så det jävla det. spännande att... Åh, här har de suttit och kämpat och sen bara rasar allting med Sture Ja, <laughs> oh, jäklar vet du. Mm. Ja, du. Um, jag hade ju egentligen tänkt att ta upp en sak till idag. Men tyvärr så har jag inte hunnit klart och jag vill inte börja prata om det innan jag har sett allting i den serien. Om jag säger så. Det gör ingenting. Så det, nej, så det får bli lite. Jag hade förhoppningar om att jag skulle hinna klart, men så blev det ju Scream 6 bland annat istället. Åh oh, nej. Ja. Mm. <laughs> men jag har kollat klart på andra säsongen, tror jag, det är, av Yellow Jackets. Mm. De, när jag såg första avsnittet så kände jag, ja, men det kan bli en kul serie. Ja. Man, det var lite så läskiga bilder när de sprang runt med allihorn eller vad det var i början. Och Checkade upp en eh, människa och sånt där och tänkte: Okej, okay, det här kan bli liksom nasty. Mm. Eh, men att den skulle vara så bra som den är var jag faktiskt mm. inte beredd på. Det får jag väl ändå nej. säga. Och ah, um, att de väljer att ah, växla. Ah, jag... ja, förlåt. Mm. Nej, nej, kör. Sure. Nej, men just att eh, så som de berättar den här grejen att. Okej, men när vi var unga då kraschade vi med ett flygplan och vi blev fast ute i skogen någonstans, mitt ute ingenstans i hur länge som helst ja. och fick överleva vilket man får se redan i första avsnittet i någon mån på kanibalism och sen får man se när de är vuxna och helst vill glömma det här även om det är liksom ett väldigt känt liksom, en känd grej som har hänt mm. där eh, damlaget som var bäst liksom och när ja. de ska åka iväg på en match och så bara sker sig allting och de blir fast där. <går> eh, men det känns också att de, ist istället för att som i, i itt eller det, att man får se för först och sen när de är vuxna, så mm. sker ju allt det här parallellt. Och det är lite grann som att de har berättat det på ett jävligt bra sätt i hur storyn utvecklas. Att ungefär som att de blir mer och mer varsa om vad det är de faktiskt har gjort. Att de har. Försökt att glömma saker som har hänt tidigare och när mm. och det har blivit så pass i andra säsongen att bli blir såhär, jag vet inte fan men jag vill se det här för det blir för jobbigt <laughs> ja jäklar ja den här får jag ju ta tag i förr eller senare det hör jag ju, men var fan är det den går nu då det frågar jag någon annan gång också ja jag har glömt vad den streamingtjänsten är det är ju ingen av dem, vad ska man säga superkända i alla fall Nej. i min värld ja eh. okej okay. Du får göra google på det Men yes. i alla fall vi, vi, vi, vi ska sluta prenumerera På den tjänsten för vad var bara den serien Vi ville se och mm. Nu när den här jävla strejken så lär ju inte Säsong 3 komma på ett tag nej Showtime Så heter den ja, Stranger Things ja. lär vi ju inte se På ett tag heller Nej, det verkar inte så. Vi får se om det rånar upp sig. Jag kommer ihåg senaste hände en sån här typ av strejk. Det var ju när Lost säsong 4 kom. Så att den säsongen var bara 15 avsnitt. Det var på den tiden innan streaming hade kommit. Mm. <laughs> Istället för över 20 då. Typ. <laughs> Nej, och det suger ju lite röv. Men mm. det får man väl ta. Alltså... Ja. Och sen såg vi klart på Succession, heter den så? Ja, just det. Det är bra att man inte vet vad seriejäveln heter. Men den var bra, va? Den var jävligt spännande, den serien. Mm. Sen tyckte jag spontant när sista avsnittet var färdigt så tänkte jag, okej, okay, de har byggt upp till så himla, himla mycket och så bara... Äh? Ja, det blir ju nästan alltid lite så tyvärr. Men vad fan ska man göra då? Det ja... Men eh, jag, jag kan ju inte säga det som händer för det är nej, nej. No. så. Men, men det var min spontana känsla att: Okej, okay, vad är det som ska hända nu? Okej, okay, nu, nu blev det så här och ja, det var slut. Mm. ja, ja. Eh, Vägen dit verkar ju ha varit väldigt bra i alla fall. Så det, det är sånt som händer då, kanske. Men på ett sätt så tror jag inte att man hade kunnat avsluta den på något annat sätt. Så på... En del av mig tycker att det är ett briljant slut och en annan del av mig tyckte att det var lite antiklimaktiskt. Mm. Eh, men egentligen bara, ja, det, det, här är, det här är ett jävligt rimligt sätt att avsluta den serien på. Ja, okej. Okay. Så den, ja, den ska man se. Jag tycker att Karen Kalkins karaktär är ju fantastisk. <laughs> ja. Man kanske inte ska gilla den karaktären för han är helt fruktansvärd, men jag kan inte låta bli att tycka att han är hysteriskt rolig. Ja, det kan man väl det kan man väl få göra. Det är väl lite det om jag har förstått så som folk har pratat om den att det är lite det som är grejen med hela serien att man hatar dem. För de är ju as. Men ändå så gillar man dem. Att de leker ganska mycket med den känslan. liksom. Det är det som är samma med Seinfeld. De är också as. Ja, men den är ju väldigt tydligen en komedi trots allt. Det är kanske inte Succession är riktigt på samma sätt. Nu har jag inte sett, men jag har Nej, men ju huvudkaraktärer folk... som du känner för, men som du också vet innerst inne att de är dumma i huvudet. Mm. Nej, men Succession är ju verkligen så att man tänker att okej, okay, det är så här dumma i huvudet, rika människor är. Mm. Det stämmer säkert, vet du. <laughs> ja, alltså det, det, det spär ju bara på mina fördomar. Okej, okay, så här är det. Så här lever de Eftersom de har vuxit upp med simla mycket pengar som inte ens, de har inte behövt att reflektera över någonting. Så att de stannar i utvecklingen vid tio års ålder nästan. Mm. Men, eh, nej, men egentligen jättebra slut. Men jag var verkligen inte beredd på att det inte skulle vara så mycket mer än så. Nej, okej. Okay. Oh, ja, ja. Men det är kul att ha sett den, i alla fall då, kan jag tänka mig Så ska jag hinna med den också då Det, med det, det är var bara... Eller hur många säsonger är det? Tre? Fyra tror jag va? Fyra kanske Att jag har sett nu, jag har nämligen sneglat lite på den nu Den senaste, och jag undrar inte var fjärde? Oh, ja. Skitsamma, du, var ju, du är ju den som har sett den Men visste ju inte vad den hette så det Nej, men just nu är jag i ett läge där jag knappt vet vad jag heter För att jag är helt slut mm. jag, ja. jag, jag är nästan i det stadiet att jag börjar tappa ord mm. det, det är då man måste lugna sig Jag är inte där och jag kommer inte komma dit För nu börjar det lugna sig Ja gott vet du Men eh, vi kanske börjar bli klara, eller? Ja, jag har nog inte så mycket mer att säga faktiskt. Nej, Jag har ju Diablo som sitter och väntar här nu också, så är vi klara så är vi klara så att säga. Ja, du är sugen nu alltså. <laughs> ja, nu eh, rycker det i lotfingrarna här. Ja, jag unnar dig det. Ja, vad härligt. Synd att slänga ju. Ja, verkligen. Yes, men då återstår bara att Tacka så mycket för att ni har lyssnat Ni vet vad ni kan höra av er och så vidare Så på återhörande Och jag vill tacka alla Tre gånger Hej så